Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Яв навманьку, Ява – контрибуцію. Корови плентились легковажно метляючи хвостами і не підозрювали, який це історичний день. У Яви на голові був крислати дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дашниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був на Яву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що-небудь бачити і не впасти, Ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купоці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця, гава і рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці, гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок – то був наш тореодорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали Арію Хозе з опери «Бізе Кармен», яку багато разів чули по радіо. Тореадор смеліє в бой. Тореадор, Тореадор, Там жоден тіля любов, Там жоден тіля любов. Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє-синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону. Туди, де ставок, далі від людських очей. «Отжини свою маньку в бік, щоб не заважала», – сказав Ява. «І давай починати». Я не став сперечатись, тим більше манька у нас дуже нервова. Їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи, на вшпиньках став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція, а нічичирк? Спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Ява роздратовано верескнув що сили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцювати. Через півгодини він сказав. «Вона до мене просто звикла. Вона мене любить і тому не хоче. А ну давай ти». Через годину, захекавшись, я сказав: Якась дровоняка, а не корова. Шкода, що в Манті немає рога, я б тобі показав, що таке справжня тореодорська корова. Я вас знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику, то підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав з боку. Контрибуція не приймала бою. Щоби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що тюця, гава рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала. М -м -м". У перекладі з коров'ячою це, мабуть, означало – «Ідіть, хлопці, отсюди, не займайте мене!» Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію. Це я бачив. Нарешті розлючений Ява крикнув. «Ану вдар! Ану вдар її, Павлушо, добряче! Що, боїся? Ну то я сам!» Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом, раптом я побачив яву десь високо в небі. І звідтам, з неба, почув його відчайдушне виразкливе. Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним то був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки. Спинилися десь аж на середину. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись дійсно тут був величенький ставок-копанка. Але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли відсапуючись. Контрибуція бігала навколо Калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В Калабані лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно Калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінькій пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода. Брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. <клухи> Довго ми тоді стояли з Явою в отих помиях. Півгодини, не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція. Бо вона підкинула Тореадора Яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив А завжди частував цукерками, які давала йому мати І тепер, коли ми скрушно зітхаючи засипаємо наше невдале метро Контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас І нам навіть здається, що на очах у неї сльози Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдине розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корово. Ще не скінчили, анциболотники? Так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми присіюши, мов курчата перед шулікою. Не бойся, не трону. Ці слова вистончили нас, розігнули нам ноги. І ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячи вуста наші самі собою розтяглися в противно-підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів. Не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішні листя. Губи тонкі і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі й нерухомі, як у півня. Через оті очі здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. 83-й йому пішов. Кінчайте шминдрики, йдіть учити в роки екзамент на носі. Ми скривилися, ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні? коли повітря пахне футболом і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з Явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у четвертому класі. Ніяких тобі екзаменів. Краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з Явою ще не складали іспитів. Це буде вперше. І хоч ми костричимося і кажемо «наплювать», але кожному з нас при згадці про екзамени тенькає в животі. Краще двадцять метро засипать, ніж один екзамен. «Все діду, здається, так, як і було, правда ж?» Несміливо питає Ява, притопчуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу, видно, що він не дуже задоволений. Але каже «Ідіть, ідіть уже!» Але, знаєте, ще раз щось таке в побриваю і свиням викину. Тулячи спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, і як тільки ми найємо його, щодуху біжимо. І якраз вчасно, ще мить, і шкоробка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишною. Сидимо й журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журитися ми не вміємо. «Слухай», – раптом каже Ява, – «а давай зробимо підводного човна?» «Давай», – не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю, «а з чого?» І старої плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт. А двигун? На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний. А дихать? Через перископ. А на поверхні як випливати? «Баласт! Викинем і випливемо!» «А як водою залє і затопить!» «Ти що? Плавати не вмієш! О, ти Як-як! Дулю з маком з тобою зробиш!» «Сам ти, дуля з маком, який розумний!» «Та ну тебе!» – сказав я уже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повстарий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так, замулився. Я перехилився, голосно крикнув у задушливу пропахлу цвіллю і болотом темряву. Го! Я люблю гокоти у колодязь. Таке го виходить, аж у вуха лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, не го! От і зараз. Го! Го! Го! тільки вилиски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці вилиски вплилося жалібне тонке скімління. Я нашорошив вухо. «Яво!» – кажу. «Там хтось є!» Бреший. «Ану, гокни, послухай!» Яво перехилився і гокнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щенячі скімління. Ми перезернулися. «Якась свиня вкинула туди цуцика», – сказав Ява. «Точно», – сказав я. «Так що?», – сказав Ява. «Треба витягти?», – сказав я. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була і відповідь. «Значить так», – сказав Ява. «Я сідаю у циберку і опускаюся, а ти мене держиш». «За що? Хіба я тебе так вдержу?» «Ти справді слабак, не вдержиш» то значить я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий. Ні, спускатимусь я, я перший сказав. І, і, і в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ми, знаєш що, вірьовку прив'яжемо до того бруска переваги. І ти тягтимеш, дуже зручно. А де взять вірьовку? А он до припиначка. Так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо чи що? Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду. Та нам ніколи було її виховувати. Ява сів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував Ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явине «Стоп! Хорош!». Я кинувся до зрубу. «Альоу! кринеценавт, Яво! Як себе почуваєте?» «Отлічно! Пульс нормальний! Невагомості нема! Тиск 300 атмосфер!» «Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича!» Ой, ой ой ой Що ж ти відпустив? Тут дуже грязько, є. Тягни швидше!» Я увикнув і кинувся назад до припиначки, чепився обома руками і почав тягти. «Ого! Ох, ех! Ух, ну і важко! Тягну аж присідаю! Всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз». І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку Тільки ногами дригатиму Переважують мене Ява з Цуциком, ой ой ой Яво, кричу увічий Яво, хапайся за цямрини, помагай, бо я в небо злітаю Зрозумів видно Ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі а тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився. Закректав я з усіх сил, а то жили як струни з дзенькотом полопаються, і з колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич, кудлате капловухе руде цуценя, а тоді вже яв. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали. Від здоровенницького діда Салимонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих іще цуценят баби Меланчиної Жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів Ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і замитляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. «Айда на річку!» – сказав Ява. «Треба помити собакевича, бач який!» Те, що він собакевич, а не шарик, полкана божучка, жучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я жартома, дане йому явою у смердючій темріві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди. Ми побігли до річки. Відводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті.